Sallallahu alaihi waala aalihi waashabihi wa mtabihi insan ilaiyuddin, fassalam tasliman ketiara. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, kenikmatan yang tidak terhingga dan yang berkaitan dengan kenikmatan agama. Maupun yang berkaitan dengan kenikmatan dunia. Diberikan kita kenikmatan iman dan juga Islam. Kenikmatan taqwa. Kenikmatan taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita diberikan kenikmatan kesehatan dan juga waktu luang. Diberikan kenikmatan keamanan diberikan kenikmatan rezeki, diberikan kenikmatan keluarga, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang seandainya salah seorang di antara kita berusaha untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut, nisaya dia tidak akan bisa menghitungnya. Dan kewajiban seorang muslim adalah bersyukur kepada Allah. Dengan tiga cara Yang pertama adalah bersyukur dengan lisannya Dan banyak bersyukur Memuji Allah dengan lisannya. Kemudian yang kedua adalah bersyukur Dengan hatinya Yaitu dengan mengakui bahasanya Seluruh penimbatan tersebut Berasal dari Allah Azza wa Jal Wa maafikum min ni'matin fa min Allah dan kenimatan apa saja yang ada pada kalian Maka itu adalah Minallah Itu adalah dari Allah Kemudian yang ketiga Di antara rasa Dan di antara cara bersyukur kepada Allah Azza wajalla Adalah menggunakan Kenimatan-kenimatan tersebut Di dalam perkara yang dirinduai oleh Allah SWT Allah SWT memberikan kita Waktu luang dan kesempatan serta usia, maka dia akan rasa kita atau rasa syukur kita kepada Allah. Di dalam kenikmatan waktu luang ini adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam hal yang memberikan manfaat kepada kita. Kita diberikan kesehatan, maka di antara cara bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan ini adalah menggunakan Kesehatan yang kita miliki untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Naimatani maghbuun fihi ma kathirun min al-nas. Naimatani maghbuun fihi ma kathirun min al-nas. Kesehatan al-farooq. Dua kenikmatan kata beliau. Di mana banyak di antara manusia yang tidak bisa memanfaatkan dua kenikmatan tersebut. Banyak di antara mereka yang tertipu. Banyak di antara mereka yang tidak bisa menggunakan dua kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Wajalla. wal Faraq kedua kenikmatan tersebut adalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah Al Faraq iaitu waktu luang. Banyak di antara kita ketika dalam keadaan sehat Dia lupa kepada Allah Azza wa Jal Baru ketika dalam keadaan sakit Barulah dia merasa bahasanya selama ini dia tidak bisa Memanfaatkan kesehatan tersebut untuk Beribadah kepada Allah dengan maksimal Banyak di antara kita ketika memiliki waktu luang dan juga kesempatan digunakan waktu tersebut untuk perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan memberikan mudharat kepada diri kita. Baru setelah berlalu waktu tersebut dan kita hanya memiliki waktu yang sempit baru seseorang merasa bahwasanya selama ini dia telah menyia-nyiakan waktunya. Dua kenikmatan yang banyak di antara manusia tertipu dan tidak bisa memanfaatkan kedua kenimatan tersebut untuk taat kepada Allah Azza wa Jal Kesehatan dan juga waktu-waktu luar Kemudian salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT nimpahkan Kepada Nabi kita dan juga Rasul kita Teladan kita yaitu Rasulullah SAW Keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka Dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sampai akhir zaman Ini adalah majelis yang ke-13 majelis yang ke-13 atau pertemuan yang ke-13 Dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tuhawiyyah Pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Thahawi yang dikaran oleh seorang alim, seorang ahlu Hadis beliau adalah Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad Al-Thahawi, rahimahullah. Ia meninggal pada tahun 321 Hijriah. Dan sampai kita kepada Pembahasan ar-Ru'yah, yaitu keyakinan ahlu Sunnah. Bahawa mereka itu orang-orang yang masuk ke dalam surga Bahawa para penduduk surga akan melihat Allah di surga, di surga, di dalam jannah Kemudian setelah itu Beliau berpindah kepada keyakinan yang lain Yang merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Yang berkaitan dengan al-mi'raj Berkaitan dengan al-mi'raj Diangkatnya Rasulullah SAW ke atas, ia dikenal dengan peristiwa al Isra wal Mi'raj. Beliau mengatakan dalam kitab ini, wal Mi'raju hak, wal Mi'raju hak, fakat usriya bil Nabi SAW, wa'urja bi shaksihi. في اليقظة إلى سماء وعرج بسخصه في اليقظة إلى سماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله وسلم عليه Fil-akhirati wal-aula Beliau mengatakan Rahimahullah di dalam kitab ini Dan Al-Mi'raj Adalah hak Al-Mi'raj Adalah hak yaitu sesuatu yang benar Dan sungguh telah Dijalankan Nabi SAW Di malam hari Dan beliau telah diangkat dengan badan beliau dalam keadaan bangun ke atas Kemudian sampai kepada tempat yang tinggi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau Dengan apa yang dikehendaki Dan mewahyukan kepada beliau apa yang diwahyukan Tidaklah hati beliau Mengustakan apa yang beliau lihat, maka solawat Allah dan keselamatan atas beliau di akhirat maupun di dunia. Ini adalah ucapan pengarang tentang masalah keyakinan al Sunnah wal Jamaah di dalam masalah mi'raj Nabi saw. Berma'akan al mi'raju hakun peristiwa mi'raj. Adalah perkara yang hak Yang harus kita yakini Dia adalah perkara yang benar Yang harus kita imani Dan harus kita yakini Berdasarkan dalil Baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW Adapun dari Al-Quran Maka Allah SWT menyebutkan Peristiwa Mi'raj Di dalam surat an najm Allah Swt menyebutkan peristiwa al-Mi'raj di dalam surat An-Najm. Ketika Allah Swt menyebutkan bahasanya Rasulullah SAW melihat Malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli di permukaan bumi. Ketika Allah Swt menyebutkan. Bahawa Rasulullah s.a.w melihat Malaika Jibril dalam bentuknya yang asli di permukaan bumi Dan mendekat kepada beliau s.a.w Dan mewahyukan kepada beliau Apa yang telah diwahyukan oleh Allah Azza azawajal Allah s.a.w mengatakan Thumma dana khatadalla Fakana qawba qawsa ini awadna Fauha ila abdihimaa fauha ma khabal fuad ma raa afatumarunhu ala ma yara afatumarunhu ala ma yara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Yang pertama adalah ketika di bumi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Bahawa Rasulullah SAW kembali melihat Malaikat Jibril yang kedua kalinya Dalam wujud yang asli Jadi adalah dua Keadaan atau dua kali Rasulullah SAW Melihat Malaikat Jibril Dalam wujudnya yang asli Allah mengatakan setelahnya Walakad ra'ahu nazlatan ukhran walaqad ra'ahu Nazlatan Ukra Dan sungguh Dia yaitu Rasulullah SAW Melihat Malaikat Jibril Pada kesempatan yang lain Yang pertama adalah di atas Bumi Kemudian yang kedua pada kesempatan yang lain Kapan? Indah Sidratil Muntaha Ketika beliau Berada di Sidratil Muntaha Dan Sidratil Muntaha adalah sebuah tempat yang paling tinggi sebuah tempat yang paling tinggi di mana makhluk yang dari bawah ketika dia ke atas maka batasnya adalah sidratul muntaha dan makhluk yang dari atas ketika dia ke bawah maka batasnya adalah sidratul muntaha sidratul muntaha berada di atas dan bukan di atas permukaan bumi Dia berada di atas dan bukan di bumi Ini menunjukkan bahasanya beliau SAW Melihat Malaikat Jibril Hinda Sidratil Muntaha Ketika beliau berada di Sidratil Muntaha Dan ini adalah kejadian ketika Beliau SAW dimi'rajkan oleh Allah SWT Kejadian ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika beliau di Sidratul Muntaha Melihat kembali Malaikat Jibril alaih salam Dalam bentuknya yang asli Indaha jannatul Ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha Ada jannatul Ma'wa, Ada surga Yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa Ada surga Yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa In. Ketiga, ketika tiba-tiba Sidrah tersebut Ditutupi oleh sesuatu yang menutupi Ketika tiba-tiba Sidrah tersebut Ditutupi oleh sesuatu yang Menutupi Dan ini menunjukkan bahawa Perkaranya adalah perkara yang Besar dan juga menakjubkan Sehingga Rasulullah SAW Disebutkan dalam sebuah hadis Beliau tidak bisa mensifatkan Saking dahsyatnya dan juga besarnya perkara tersebut yaitu ketika Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupi. Kemudian Allah mengatakan, "Mazaal basaru wa ma taha. Laqad min ayati rabbihil Maka penglihatan dia itu, penglihatan Rasulullah SAW saat itu tidak menyimpang dan tidak berlebihan. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang besar yang belum pernah beliau lihat sebelumnya, maka penglihatan beliau melihat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Melihat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak menyimpang dan tidak melebihi dari apa yang Allah perintahkan. Kemudian Allah mengatakan, لَقَدَ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى dan sungguh, sungguh dia telah melihat di antara kekuasaan-kekuasaan Allah ajaib-ajaib yang sangat besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimerasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Di antaranya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sidratul muntah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Dan beliau SAW melihat surga dan juga neraka. Dan beliau SAW melihat sebagian roh Nabi. Sebagian arwah Nabi. Bahkan beliau SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, Dan beliau SAW melihat al baitul Ma'mur. al baitul Ma'mur ia sebuah rumah... Rumah ibadah di mana Allah Swt setiap hari menciptakan di sana 70,000 malaikat. Setiap hari melip menciptakan 70,000 malaikat. Apabila 70,000 malaikat tersebut masuk ke dalam Baitul makmur, kemudian dia keluar dari Baitul makmur, maka mereka tidak akan kembali lagi ke sana. Tidak akan kembali lagi ke dalam Baitul Ma'mur Ma artinya Allah menciptakan kembali malaikat-malaikat yang lain yang lain daripada yang sebelumnya menciptakan malaikat yang baru yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur Ma dia dia keluar dari Baitul Ma'mur Ma dan tidak akan kembali selama-lamanya ke dalam Baitul Ma'mur Ma Ini adalah diantara tanda-tanda kekuasaan -tanda Allah Azza wa Jalla yang beliau lihat ketika beliau Mi'raj Diangkat oleh Allah Azza Wajalla. Jal Al-mi'raj Secara bahasa Adalah sesuatu yang digunakan Untuk naik Al-mi'raj secara bahasa Adalah alat Yang digunakan untuk naik Inilah yang dimaksud dengan Al-mi'raj Allah SWT mengatakan Ta'rujul malaikat wal ruhu ilayh Ta'rujul Al-malaikat wal ruhu malaikat naik ke atas demikian pula malaikat jibril naik ke atas itu kepada Allah azza wajalla jadi masuk dengan mi'raj adalah alat untuk naik ke atas inilah pengertian dari al mi'raj maka kita yakini sebagai Ahlu Sunnah wal jamaah sebagai seorang muslim sebagai orang yang beriman bahwasanya beliau SAW telah diangkat oleh Allah subhanahu wa taala ke sidratul muntaha dan di sana banyak hadis Rasulullah SAW Ia menceritakan tentang kisah Di Mi'rajkanya Rasulullah SAW ke atas Dan bagaimana beliau bertemu dengan Ibrahim Bertemu dengan Musa Dan bagaimana beliau SAW Diperintahkan dengan kewajiban Lima kali sholat setiap harinya setelah sebelumnya diwajibkan 50 kali setiap sehari semalam dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi maka Nabi Musa alaihi menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah azza wajalla dan meminta keringanan sampai akhirnya didengarkan oleh Allah subhanahu wa taala menjadi 5 kali solat setiap hari semalam tetapi dengan pahala 50 kali solat lima kali solat, tetapi pahalanya sama dengan 50 kali solat setiap hari semalam karena di dalam syariat kita satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan man bil hasanati falahu asyru amsalaha barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sehingga lima kali solat yang kita kerjakan ini diberikan pahala oleh Allah Azza wa seperti mengerjakan 50 kali salat di dalam sehari semalam dan ini adalah rahmat dari Allah Azza wa dan kasih sayang Allah kepada muslimin beliau mengatakan wal mi'raj wa jam mi'raj adalah perkara yang benar karena di sana ada orang yang mengingkari di sana ada orang yang mengingkari Terutama orang-orang yang mengedepankan akalnya di atas dalil. Orang-orang yang mengedepankan akalnya di atas dalil, maka banyak di antara mereka yang mengingkari adanya mi'raj, mengingkari kejadian mi'raj yang merupakan mukjizat Rasulullah s.a.w. Dan orang yang mengingkari kejadian ini, padahal sudah datang di dalam Al-Quran, dan datang di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW maka dia di dalam bahaya yang nyata karena mengingkari kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga mengingkari kebenaran yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW dan dan telah mengingkari Mi'ras ini orang-orang musyrikin orang-orang musyrikin Quraisy. Kau menyeru Rasulullah SAW. Ketika mereka mendengar tentang kejadian ini, maka mereka mendustakan Nabi SAW dan semakin tidak percaya dengan beliau SAW. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Kudisya Inqadir. Allah Swt adalah Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jarak yang sangat tinggi dan jarak yang sangat panjang antara bumi sampai sidratul muntaha dengan kekuasaan Allah azza wajalla bisa ditempuh oleh seorang manusia dalam waktu yang singkat dan Allah SWT dalam maha mampu untuk melakukan segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah azza wajalla wal mi'raju haqqan dan mi'raj adalah perkara yang benar dan tidak boleh seseorang menakwil tidak boleh seseorang mentawil Kemudian mengatakan betul bahawa Nabi saw dimirahkan oleh Allah azza wajalla, tapi beliau hanya bermimpi. Beliau hanya bermimpi. Dan Ini adalah takwil yang yang sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan dalil dan yang namanya mimpi atau seseorang mimpi di dalam tidurnya melihat kejadian yang aneh, melihat kejadian yang tidak biasanya makanya adalah sesuatu yang biasa. Setiap orang juga mengalami yang demikian. Kita misalnya pernah mimpi sebelum kesini berjalan di Masjidil Haram atau sedang towaf di sekitar Ka'bah. Padahal kita berada di Indonesia. Makanya adalah perkara yang biasa dan bukan sesuatu yang luar biasa. Adapun Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi SAW atau yang Allah swt berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mojizat. Ini adalah mojizat dan merupakan kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang yang biasa. Seandainya ini adalah terkejadian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur, kemudian beliau bermimpi Di mi'raj oleh Allah azza wajalla maka ini bukan sesuatu yang yang ee, luar biasa. Dan tentunya orang-orang musyrikin tidak mendustakan beliau. Tentunya orang-orang musyrikin tidak mendustakan beliau, karena semua orang mungkin saja bermimpi. Semua orang mungkin saja bermimpi. Tapi ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu orang-orang musyrikin yang mengingkari kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak percaya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walmi araju hakun. Wakat Usriyabn Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sungguh telah dijalankan di malam hari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu telah diisra'kan jadi masuk dengan al isra adalah dijalankan di malam hari al isra pengertian yang secara bahasa adalah dijalankan di malam hari di antara keyakinan al-sunnah adalah kejadian al-Isra' yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dijalankan di malam hari oleh Allah Azza wa Jalla dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Dalilnya adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu di dalam surat Al-Isra'. Di dalam surat Al-Isra Allah SWT wa taala berfirman Subhanalladzi asra bi 'abadihi lailatan minal masjidal harami ilal masjidal aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir innahu huwas sami'ul basir yang artinya Allah SWT wa mengatakan Maha suci Allah yang telah ...menjalankan hambanya di malam hari. Maha Suci Allah... ...yang telah menjalankan hambanya... ...di malam hari... ...dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram... ...ke Masjidil Aqsa. ...alladhi barakna hawlahum... ...yang telah kami berkahi... ...di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina... ...supaya kami memperlihatkan kepadanya... ...sebagian dari... ...tanda-tanda kekuasaan kami... Innahu huwas-sami'ul basir sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar dan dialah yang maha melihat Allah sebutkan di dalam ayat yang pertama dari surat Al-Isra Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari Ini adalah tasbih seseorang memuji Allah SWT dan menyucikan Allah dari perkara-perkara yang merupakan kekurangan menyucikan Allah dari kekurangan dengan mengatakan Subhanallah dan ucapan Subhanallah kadang kita ucapkan ketika kita kagum dengan sesuatu ketika kagum dengan sesuatu mengucapkan Subhanallah dan sini Allah SWT memberikan mu'jizat yang luar biasa kepada Rasulullah SAW dijalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu kurang dari satu malam. Dan ini di zaman dahulu adalah perkara yang yang luar biasa dan tidak biasanya dilakukan oleh manusia, karena orang-orang dahulu mereka melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa ini butuh kurang lebih satu bulan. Butuh kurang lebih Satu bulan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Dari kota Mekah menuju Palestina Sehingga kalau pulang balik membutuhkan waktu berapa bulan? Dua bulan Di sini Rasulullah SAW Dalam waktu kurang dari satu malam Layilan Ya dalam waktu kurang dari Satu malam beliau SAW Bisa pergi menuju ke Masjidil Aqsa dan beliau di pagi hari sudah berada di di kota Mekah. Maknanya adalah perkara yang dahsyat sehingga kita sebagai seorang Muslim mencucikan Allah dan kagum dengan apa yang Allah Swt lakukan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, asrofi abdihii, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Jadi masuk dengan hamba yang di sini adalah Rasulullah SAW. Dan ini adalah gelar dan predikat Nabi SAW yang sangat mulia dan sangat tinggi di sisi Allah Azza Wajalla. Sampai seseorang digelari sebagai abdun, digelari sebagai seorang abdun sebagai seorang hamba. Semakin seseorang tinggi kehambaannya kepada Allah Azza Wajalla. Maka dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Semakin seseorang Tinggi tingkat Kehambaannya kepada Allah Semakin merendahkan diri kepada Allah Semakin dia Beribadah kepada Allah Dengan rasa cinta dan juga Tunduk kepada Allah Maka Allah SWT akan semakin mengangkat derajatnya. Dan orang yang Telah mewujudkan Ubudiahnya Kehambaannya kepada Allah dan sampai derajat yang tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Allah SWT wa beliau ya ketika Allah menceritakan tentang Isra. Subhana allazi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan Hambanya di malam hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang hamba dan kalau beliau adalah seorang hamba, berarti tidak memiliki sifat ketuhanan. Kalau beliau adalah seorang abdul, seorang hamba, berarti beliau tidak memiliki sifat ketuhanan. Karena di sana ada abdul dan di sana ada ma'bud Di sana ada seorang hamba yang menyembah dan di sana ada ma'bud yang disembah. Allah swt mensifati Rasulullah SAW sebagai seorang hamba. Artinya hamba. Beliau adalah seorang manusia, seorang hamba yaitu yang menyembah kepada Allah Azza Wajalla. Berarti beliau, Nabi Muhammad SAW, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, sehingga tidak boleh kita mensifati beliau dengan sifat-sifat ketuhanan yang, memiliki, yang, yang dimiliki oleh Allah Azza Wajalla semata, dan tidak boleh kita menyembah kepada Rasulullah SAW. Karena Allah SWT telah mensifati beliau sebagai seorang abdul Seorang hamba berarti Tidak boleh disembah Dan tidak boleh kita mensifati beliau dengan Sifat-sifat Allah Azza wa Jal Dan barang siapa yang mensifati beliau Dengan sifat-sifat Allah SWT Maka dia telah Mengangkat beliau di atas kedudukannya Mengangkat beliau di atas kedudukan beliau yang Semestinya beliau adalah seorang hamba Apabila disifati dengan sifat-sifat ketuhanan berarti kita telah melanggar syahadat kita ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita sudah bersyahadat dan mengatakan dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Kalau kita sudah bersaksi beliau adalah seorang hamba, berarti tidak boleh kita mensifati beliau dengan sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mensifati beliau dengan sifat-sifat Ketuhanan. Seperti yang diucapkan oleh sebagian ketika dia mengatakan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan maksudnya adalah baik ingin mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi terlalu berlebihan sehingga mensifati beliau dengan sifat-sifat Allah, yaitu ucapan seorang penyair. Ketika dia mengatakan Ya akramal khali, Ya akramal khali, mali man aludu bihi siwak, in huduthi al hadat Kemudian dia mengatakan Wainna minjudi k Dunia wazrratha, wain alumika ilmu al, wa wa al loh wal qalami. Dia mengatakan Ya akramal khali, wahai makhluk yang paling mulia. Siapa yang dia maksud? Rasulullah SAW Ya akramal khalb, wahai makhluk yang paling mulia Dan di sini kalimat ini adalah benar karena beliau SAW adalah sayyidu waladi Adam Beliau adalah pemukanya anak-anak manusia Ya akramal khalb, wahai, dha, wahai, manusia, wahai makhluk yang paling mulia Itu Rasulullah SAW dia mengatakan, mali menaluh lebih siwa. Aku tidak memiliki zat yang aku berlindung kepadanya kecuali dirimu. Aku tidak memiliki zat yang aku berlindung kepadanya kecuali dirimu. Iaitu menganggap bahwasanya Rasulullah SAW adalah satu-satunya zat yang ber, yang dia berlindung kepadanya. Ini adalah berlebih-lebihan. Kenapa demikian? Karena tempat kita berlindung siapa? Allah Azza Wajalla. Kita tidak berlindung kecuali hanya kepada Allah. Allah mengatakan, "Kul agudu bi Rabbi al Falak, kul agudu Nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Robnya waktu subuh. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Robnya manusia. Seorang muslim hanya berlindung kepada Allah Azza wa Jal Sehingga tidak pantas dia mengatakan Wahai Rasulullah Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kecuali dirimu. Ketika dia mengucapkan ucapan ini Berarti dia telah mensifati Rasulullah SAW dengan sifat Allah Azza wa Jal Mensifati Rasulullah SAW dengan sifat Allah Berarti ini melanggar syahadatnya Karena dia sudah bersaksi bahawa beliau, Rasulullah SAW, adalah seorang hamba dan bukan seorang Tuhan atau yang memiliki sifat-sifat ketuhanan Kemudian dia mengatakan, Māliman alu bi hiswak, inda hudutil hada dilammi. Ketika terjadi musibah yang besar. Jadi ketika terjadi musibah, yang merasa maka dia berlindungnya kepada Rasulullah SAW. Hadalah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Wa iyyam saskallu kalau kata siwalahuillah, apabila Allah SWT menimpakan kepadamu sebuah musibah, sebuah mudarat, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Azza Wajalla. Lalu bagaimana seorang mengucapkan ucapan ini dan mengatakan bahawa saya tidak ada tempat berlindung kecuali Rasulullah SAW ketika terjadi musibah. Lalu di Allah Azza Wajalla? Dan Allah s.a.w. mengatakan Dan siapakah yang mengangkat sebuah mutorat Dari orang yang berdoa kepadanya Dan siapa yang menyingkap kejelekan-kejelekan Tidak ada yang melakukan itu Semua kecuali Allah ajar-ajar Maka ucapan ini adalah ucapan yang bulu Dan berlebihan kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian dia mengatakan وَإِنَّا مِنْ جُّدِكَ دُّنْيَا dzarataha Dan sesungguhnya diantara kedermawananmu Wahai Rasulullah Adalah dunia dan juga akhirat Jadi dunia ini adalah bagian dari Kedermawanan Pemberian Rasulullah SAW Akhirat juga demikian Bagian dari kedermawanan Rasulullah SAW Dan ini adalah perlebihan Padahal Allah s.w.t mengatakan وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ Sesungguhnya bagi kami, yaitu milik kami Al-akhirah, negeri akhirah dan juga dunia Allah mengabarkan rasanya akhirah dan juga dunia adalah milik Allah Dan termasuk kedermawanan dan pemberian Allah Azza wa Lalu bagaimana dia mengatakan rasanya Dunia dan juga akhirat adalah bagian dari kedermawanan Rasulullah SAW. Berarti dia mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat ketuhanan. Kemudian dia mengatakan wamin alul mika ilm al lahi wal kalami dan diantara ilmu Rasulullah adalah ilmu yang ada di dalam lauhil makhfu. Ilmu yang ada di dalam lauhil makhfu. Al lauhil ini adalah kitab yang di dalamnya ada seluruh takdir. Kapan seseorang dilahirkan, berapa rezekinya, kapan dia meninggal dunia, apakah dia termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Semuanya ada di dalam lawkail mahfub. Dia meyakini bahasanya Rasulullah SAW mengetahui seluruh apa yang ada di dalam lawkail mahfub. Padahal tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jadi ini adalah berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Sampai menciptati beliau dengan sifat-sifat ketuhanan. Allah mengatakan Subhanallah di asr, di abadhi, dialah Allah Swt yang telah menjalankan hambanya. Allah mengatakan beliau adalah seorang hamba dan tidak mengatakan bahasanya beliau adalah sesuatu yang perlu untuk disembah. Beliau adalah seorang hamba artinya menyembah kepada Allah aja wajahnya. Asr di abadhi, leilan minal masjidil haram di suatu malam yaitu di sebagian malam minal masjidil haram dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang dimaksud dengan masjidil haram adalah sebuah daerah yang telah diharamkan oleh Allah SWT yang ada di kota Mekah diharamkan oleh Allah SWT dengan lisan Nabi Ibrahim AS Rasulullah SAW mengatakan inna Ibrahima Harama maka wah ini haram Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Madinah. Maksudnya adalah menampakkan keharaman di hadapan manusia, menampakkan keharaman kota Mekah di hadapan manusia dan Rasulullah SAW menampakkan keharaman kota Madinah di hadapan manusia. Al masjidil haram. Ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram, bukan hanya masjid yang ada bangunannya seperti yang lihat yang kita lihat sekarang. Jadi masuk masjid dengan Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram yang di sana ada batas batasannya dan bukan hanya masjid yang ada bangunannya yang yang kita lihat sekarang di sekitar Kaabah. Jadi adanya yang menunjukkan hal yang demikian adalah firman Allah Azza wa Jalla ya ayyuhalladziina aamanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabu almasjidal harama ba'da aaminih hadza wahai orang-orang beriman sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah najis sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah najis maka janganlah mereka mendekati almasjidal haram setelah tahun ini Janganlah mereka mendekati Al-Masjidil Haram setelah tahun ini. Yang dimasukkan dengan Masjidil Haram di sini adalah seluruh tanah haram. Maknanya orang-orang musyrikin dan juga orang-orang yang kafir tidak boleh mereka memasuki tanah haram Mekah. Dan sampai sekarang hal ini masih dijaga. Tidak boleh ada orang kafir, orang musyrik yang memasuki tanah haram kota Mekah. Di sana ada batasnya. Masuk para pekerja yang mungkin bekerja di sana, maka bolehnya mereka tinggal di luar tanah haram. Tinggal di luar tanah haram. Tapi kalau ingin masuk ke dalam tanah haram, maka harus masuk Islam terlebih dahulu. Baru boleh mereka masuk ke dalam tanah haram. Tapi kalau masih dalam keadaan kafir, maka tidak boleh dia memasuki, tidak boleh dia memasuki tanah haram. Dan Nabi saw. Ketika beliau diisra'kan Maka beliau saat itu bukan berada di Bukan berada di masjid bukan berada di dekat Ka'bah Ada sebuah riwayat bahasanya beliau Berada di rumah Ummu Hanik Ada sebuah riwayat bahasanya beliau Berada di rumah Ummu Hanik Tetapi Allah mengatakan Min al-masjidil haram Dari al-masjidil haram menunjukkan bahasanya Al-masjidil haram bukanlah hanya bangunan Bangunan masjid yang ada di sekitar Ka'bah Tetapi seluruh tanah haram dinamakan dengan apa? Dengan Masjidil Haram Minal Masjidil Harami Ilal Masjidil Aqsa Ke Masjidil Aqsa Dan Masjidil Aqsa Ini adalah tempat ibadah Yang dibangun yang kedua setelah Masjidil Haram Setelah Ka'bah Masjidil Aqsa ini dibangun Yang kedua setelah Ka'bah Dan dinamakan dengan Masjidil Aqsa makna dari aqsa adalah yang paling ujung makna dari aqsa adalah yang paling jauh yang paling ujung dan sebagian ulama ini adalah isyarat bahwasanya di sana ada masjid sebelum Masjidil Aqsa di sana ada masjid yang akan dibangun yang yang dibangun yaitu sebelum eh, sebelum Masjidil Aqsa-nya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa yang dimaksud adalah masjid Nabawi jadi maksud adalah Masjid Nabawi. Jadi ucapan atau Al-Masjidil Aqsa ini adalah yang paling jauh. Menunjukkan bahasanya sana ada Masjid yang lebih dekat dengan Masjidil Haram yang dimaksud adalah Masjid Al-Nabawi. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa Alladhi barakna hawlahu Yang kami telah berkain sekitarnya. Jadi menunjukkan bahasanya daerah di sekitar Masjidil Aqsa adalah daerah yang mubarokah, yang, ber yang berbarokah, yang memiliki kebaikan yang banyak, baik, ke baik kebaikan yang berkaitan dengan dunia maupun kebaikan yang berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan dunia adalah kesuburan yang ada di sana, kesuburan yang ada di Masjidil Aqsa yang sekitarnya. Adapun kebaikan akhirat maka di antaranya Allah Swt banyak. Mengutus Nabi di daerah sekitar Masjidil Aqsa. Karena Nabi Nabi Bani Israel rata-rata berada di sana. Dan ini menunjukkan tentang keberkahan yang dimiliki oleh daerah tersebut, baik keberkahan dunia maupun kebaik keberkahan agama. Allah di bawa Roknahu min ayatina supaya kami menampakkan kepada dirinya, yaitu kepada Rasulullah SAW sebagian dari ayat-ayat kami. Kerana beliau wasallam ketika diisrakan oleh Allah Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah Yang sempat beliau lihat Di antaranya beliau menaiki Sebuah makhluk atau seikar makhluk yang bernama Burak Yang bernama Al-Burak Ini adalah makhluk yang lebih kecil daripada Keledai Dan lebih besar daripada Al-Baghl lebih kecil daripada keledai dan lebih besar daripada al-bagel dan memiliki kecepatan yang luar biasa dengan izin Allah azzawajjal. Dan ketika beliau di Masjid Al-Aqsa, beliau sempat mengimami para nabi. Sempat mengimam, sempat mengimami para para nabi. Dan ini adalah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah nampakkan kepada beliau saw ketika isra. Kemudian beliau mengatakan, Rahmahullah wa auliya bizqsuhi bil yaqadati ila samaa dan beliau sallallahu diangkat dengan badannya Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dimiqradkan diangkat oleh Allah ke atas ini diangkat badan sekaligus ruhnya diangkat badan sekaligus ruhnya jadi badan maupun ruhnya diangkat oleh Allah azza wajalla ini adalah bantahan kepada sebagian yang mengatakan bahawa yang dimirahkan oleh Allah Subhanahu Wataala hanyalah ruh Rasulullah SAW, hanyalah nyawa Rasulullah SAW. Dan diantara dalil yang menunjukkan bahawa beliau SAW dimirahkan badan dan juga ruhnya adalah firman Allah yang tadi kita baca: Subhanalladzi asra bi amdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Dan di dalam bahasa Arab yang namanya abdun, yang namanya hamba, ini mencakup badan dan juga roh. Ini masuk dengan abdun, jadi masuk dengan hamba, adalah badan sekaligus apa? Sekaligus nyawanya. Inilah dinamakan dengan abdun. Roh saja tidak dinamakan dengan abdun. Nyawa saja tidak dinamakan dengan hamba. Tetapi seseorang dinamakan hamba, dengan badannya dan juga dengan dengan rohnya. Baik. Kemudian dia mengatakan fil yaqdati sama' dalam keadaan beliau bangun ke langit dan ini menunjukkan bahasanya. beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bangun bukan dalam keadaan tidur. Summa ila haythu syaa kemudian berhenti di tempat yang dikehendaki oleh Allah yaitu di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntas sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Najm wa akramahullahu bima syaa dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan perkara yang Allah kehendaki. Yang di antaranya adalah melihat perkara-perkara yang besar yang belum pernah beliau lihat sebelumnya, yang melihat surga, melihat neraka, melihat Sidratul Muntaha dan keindahannya, melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Yang melihat alam semesta Melihat beberapa nabi dan seterusnya Ini adalah ikram Ini adalah pemulihan yang Allah Berikan kepada Rasulullah SAW Dan sebuah masalah Apakah Nabi SAW Melihat Allah ketika Dimi'rajkan Apakah Nabi SAW Melihat Allah Ketika dimi'rajkan Maka Nabi SAW Pernah ditanya oleh sebagian sahabat Ditanya oleh sebagian Sahabat Mereka mengatakan Ya Rasulullah Hal ra'ita rabbak Ya Rasulullah Hal ra'ita rabbak Wahai Rasulullah Apakah engkau melihat Rabbmu? Apakah engkau melihat Rabbmu? Yaitu ketika dimi'rajkan oleh Allah Apakah beliau Melihat Allah Azza wajalla Maka beliau SAW mengatakan Nurun an ara Nurun ana ara di sana ada cahaya maka bagaimana aku bisa melihat Allah azza wajal di sana ada cahaya yaitu hijab Allah azza wajal lalu bagaimana saya bisa melihat Allah subhanahu wa taala jadi ini menunjukkan bahwasanya beliau SAW tidak melihat Allah ketika dimikrazkkan ke langit beliau SAW tidak melihat Allah azza wajal ketika dimikrazkkan ke langit ketika itu Aisyah radhiyallahu anha Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manza'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Rabbahu faqad a'zama 'ala Allah tabariyah faqad a'zama 'ala Allah tabariyah barang siapa yang meyakini atau menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah yaitu melihat Allah ketika dimirraskan maka dia telah bergustah atas nama Allah azza wajalla Maka dia telah berdusta atas nama Allah Azza Wajalla Dan Allah SWT telah menentukan bahwasannya manusia tidak melihat Allah di dunia. Manusia tidak melihat Allah di dunia. Dan hanya mengizinkan mereka melihat Allah ketika mereka sudah meninggal dunia. Yaitu bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga, berduduh janah, maka mereka akan... Melihat Allah Swt di dalam jannah, sebagaimana sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas tentang pembahasan ini. Bahasanya berdoa surga akan melihat Allah di dalam di dalam surga. Adapun di dunia, maka Allah Swt telah menentukan, memutuskan bahawa manusia tidak melihat Allah di di dunia. Baik Rasulullah SAW maupun para nabi yang lain dan seluruh manusia. Mekan itu ketika Mi'raks Beliau SAW tidak melihat Allah Dan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa AS Meminta izin kepada Allah Untuk melihat Allah Ketika beliau meminta izin kepada Allah Meminta kepada Allah supaya memperlihatkan dirinya Kepada Musa Rabbi arini Andur ilaih Wahai Rabbu Tunjukkanlah dirimu kepada aku Maka aku akan melihatmu Adnya meminta kepada Allah supaya menunjukkan dirinya, dan Musa ingin melihat Allah azza wajalla. Maka Allah mengatakan: "Kaulah lantaran engkau tidak akan melihatku." Yaitu tidak akan melihatku di dunia, tapi akan melihat Allah swt di akhirat, yaitu ketika masuk ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan: "Wa auha ilayhi ma auha." Kemudian Allah swt mewahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukan di antaranya adalah perintah untuk mengerjakan kewajiban salat di bawah waktu ma kadzabal fuad bara dan qalbu beliau hati beliau tidak mendustakan apa yang beliau lihat hati beliau tidak mendustakan apa yang beliau lihat karena jantung beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum di oleh Allah sudah dibersihkan terlebih dahulu sudah dibersihkan terlebih dahulu oleh malaikat Jibril yang saat itu ditugaskan oleh Allah untuk membelah dadanya beliau sebelum di-mi'raskan dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dan dibersihkan sehingga masuk di dalamnya keimanan menjadi juga keyakinan yang kuat dan tidak goyah dan menjadi kolbu menjadi jantung yang kuat ketika melihat perkara-perkara yang luar biasa maka dan Hati beliau tidak mendustakan apa yang dilihat oleh matanya. Kemudian Syekh mengatakan atau pengarang mengatakan, Rasulullah SAW, Alaihi fil Akhirat wal Aula, maka salawat Allah dan juga salamnya untuk beliau di akhirat maupun di dunia. Itu setelah pengarang menyebutkan tentang miaratnya Rasulullah SAW, maka beliau mengucapkan salawat. Dan salam untuk Rasulullah SAW. Dan ini adalah adab kita ketika kita mendengar nama Nabi SAW disebut, kita mengucapkan Ya salawat untuk beliau SAW. Dan Allah mengatakan Inna wa malaikatuhu yusallu 'ala Nabi ya iwaaladzina amanusallu 'alaihi wasallimu tasiimah. Sesungguhnya Allah telah mengucapkan atau telah bersalawat. Untuk Nabi-Nya demikian pula para malaikat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersolawat untuk Nabi sawalallahu sallam dan juga hendaklah kalian mengucapkan salam untuk beliau. Jadi masuk dengan solawat Allah. Jadi masuk dengan solawat Allah adalah pujian Allah swt kepada Nabi Muhammad sawalallahu sallam di hadapan para malaikatnya. Solawat Allah untuk Nabi. Adalah pujian Allah Azza Wajalla kepada Rasulullah SAW di hadapan siapa? Di hadapan para malaikatnya. Dan ini yang ditafsirkan oleh sebagian salaf beliau adalah Abu Ali sebagaimana dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam Sahihnya Abu La mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, "Sana Allah alaihi indal malakil al a'la". Jadi masuk dengan salawat Allah kepada Nabi-Nya adalah. ...pujian Allah kepada Nabi-Nya di hadapan para malaikat, sehingga ketika kita sebagai seorang umat mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersolawatlah untuk Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Maksudnya kita meminta kepada Allah supaya Allah memuji Nabi saw di hadapan para malaikatnya. Meminta kepada Allah. Supaya Allah memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya. Kemudian Rasulullah dan Allah memberikan salam, maksudnya adalah memberikan keselamatan, memberikan keselamatan kepada beliau SAW di akhirat maupun di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah hak beliau SAW dan betapa besar jasanya beliau SAW kepada. Kita sehingga kita bisa mengenal Islam dan beliau setelah berkorban dan telah bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah Azza Wajalla sehingga e, sampai risalah Allah sampai agama Allah ini kepada kita semua sehingga kita keluar dari kegelapan menuju cahaya keluar dari kegelapan menuju cahaya dengan sebab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga saya sebagai sebagai seorang Muslim untuk memperbanyak Sholawat dan juga salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditulis dengan petas dan diajukan ke depan dengan tulisan yang jelas dan singkat. Allahu Oh. Rasulullah pernah memakai susuk di wajah. Dan sekarang ingin melepaskannya, namun orang yang memasangnya entah di mana. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan susuk yang masih menempel di wajah? Sahabat saya, seorang perempuan ini, susuk ini adalah termasuk tamimah. Adalah termasuk tamimah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Man ta'alafat tamimatan Fakhoda asrak Berapa siapa yang Menggantungkan At-tamimah Atau mengalungkan tamimah Memakai tamimah Memakai jimat, maka dia telah Berbuat syirik Maka dia telah berbuat syirik Dan ini menunjukkan diharamkannya Memakai jimat Demikian pula memakai Susuk dengan tujuan-tujuan tertentu diharamkan di dalam agama islam dan ini adalah termasuk syirik apabila dia berkeyakinan benda itu yang bisa memotorati dan juga memberikan manfaat dengan sendirinya maka ini sampai kepada syirik yang besar yang sampai mengeluarkan seseorang dari agama islam tapi kalau dia meyakini itu hanya sekedar perantara sekedar sebagai sebab yang dengannya dia mencapai tujuannya dan dia meyakini bahasanya mengizinkan adalah Allah Azza Wajalla, maka dia terjerumus di dalam syirik yang kecil. Terjerumus ke dalam syirik yang kecil. Apabila hanya meyakini itu sebagai sebab, atau sebagai wasilah, atau sebagai perantara, maka dia terjerumus ke dalam syirikan yang kecil, yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan apa kewajiban kita? Kalau sudah terlanjur memiliki yang demikian, maka kita harus memotongnya. Dan harus membuangnya jauh-jauh dari kita. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sahabat yang memiliki gelang yang dengan maksud tujuannya adalah sebagai jimat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahadi, apa ini?" Dia mengatakan, "Ini adalah sebagai wahinah. Ini adalah sebagai penangkal." Penangkal dari aib, penangkal dari keburukan yang lain. Maka Nabi saw. Mengatakan, In zihar fainna la taziduka la taziduka illa wannah. Fainna kalau mita wahiyaleh, maaflah ta abadah. Beliau mengatakan, Putuslah, lepaskanlah benda ini. Karena sesungguhnya benda ini tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Jadi justru seseorang ketika bergantung dengan benda-benda tersebut justru menambah kelemahan yang ada pada dirinya. Kita lihat orang yang memakai jimat, maka ketika dia lupa tidak memakai jimat tersebut ketika keluar rumah atau lupa yang memberikan makanan atau memberikan sesajen misalnya, maka kita dapatkan dia adalah orang yang gundah, orang yang ketakutan, orang yang bingung karena dia bertawakalnya kepada benda. Lain dengan orang yang bertawakal hanya kepada Allah azza wajalla dan Allah adalah dzat yang hidup, al-hidup ialah yang Allah adalah dzat, adalah dzat yang mahidup, yang tidak meninggal dunia dan Allah adalah al-qayyum, Dia adalah al-qawi, al-samad, yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang bisa menjaga dirinya dimanapun Dia berada. Maka orang yang beriman bertawakal hanya kepada Allah dan kita dapatkan Dia sangat kuat di dalam kehidupannya. Inziha fa'innaha la taziduka illa wahnan. Kemudian boleh mengatakan, seandainya engkau meninggal dunia, dan engkau masih memakai barang tersebut, maka engkau tidak akan beruntung selama lamanya. Maka engkau tidak akan beruntung selama lamanya, itu mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan syirik. Dan ini adalah bahaya yang besar. Inna allaha la yamfiru ayyusra kabih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik Maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal Jadi nasihat saya Kalau memang masih ada Maka pergi ke dokter Dan tidak harus dia menemukan orang yang memasangnya Dia bisa pergi ke dokter untuk Dia mengambil dan mengeluarkan barang tersebut Allah Ta'ala A'lam Benarkah Apakah ada tuntunan dalam sunnah untuk mengadakan perayaan malam Isra' dan juga Mi'raj? Tidak ada di dalam sunnah Rasulullah SAW perayaan Isra' dan juga Mi'raj. Keduanya adalah kejadian yang besar, tetapi bukan syariat Nabi SAW mengadakan perayaan Isra' dan juga Mi'raj setiap tahun.